Tag, a Város Mindenkiért, és nagyon örülök, hogy ennyi ember eljött. Én szeretném bemutatni az egyik, a másik alapítótagunkat, és átadnám neki a szót. Nagyon szépen köszönöm, Udvar Helyi teszem. Köszönjük szépen, és akkor mindenkit nagy szeretettel köszöntünk ezen a beszélgetésen, aminek a címe Város, a város Mindenki, ugyanez a neve a csoportunknak is, amit most alakítunk meg, ami hajléktalan és nem hajléktalan emberek szövetségén alapul. És igazán az én tisztem csak annyi, hogy, hogy bemutassam azokat, ezt a rengeteg embert, aki ma itt mind fog beszélni. és a, a, tehát Van, aki magyarul fog beszélni, van, aki angolul, és, és lesz konsekutív tolmácsolás. De az most akkor nem lesz bevonulva valami a mikrofón, angolul, amit én mondok. Is there anyone in the audience who needs translation into English? <laughs> Can you hear so I would like to welcome all of you and it's a pleasure to see so many faces. I would like to introduce our guest tonight. We are going to speak about this new organization to be founded. Um with the cooperation of city belongs to everyone and this will be an organization based on homeless people with a heart of non homeless people um, és akkor innen introduce a bemutatást. Alexei, én King, a a, a vezetője. So like our guest tonight. Brandon King is uh, a representative of uh, the civil, civil rights a Bitcher Homeless from New Mellette Dombovári László, aki az egyik alapítója szintén a város mindenki csoportnak. László Dombovári, another of the founders of the city belongs to everyone group. Mellette Benne Géza, aki szintén alapítója ennek a csoportnak. Géza Bene, another co-founder. James Tracy, aki San Franciscóból jött, és ott foglalkozik lakhatási jogokkal és szociális bérlakás kérdésekkel. James Tracy from San Francisco uh, dealing with housing issues uh, and housing rights there. Lynn Lewis, a Picture the Homeless igazgatónia. Lynn Lewis, the director of Picture the Homeless. Mellette és Bálint, aki a, a Tolmáchum. The interpreter. Whose <laughs> name is Balin Pincé. Mellette Misetic Balint, aki szintén a város mindenki csoportja. Balin Misetic. Who is also one of the of the és Rob Robinson aki a Picture the Homeless lakhatási kampányának a vezetője. És Rob Robinson, aki a leader of the housing campaign of Picture the Homeless. És akkor azt hiszem, hogy fogja kezdeni. So I think it's to start. Mm. Szép estét mindenkinek. És nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttetek. <coughs> Mi akik ezt a a hajléktalan emberek politikai önszerveződéséről szóló esti beszélgetést, illetve az ehhez kapcsolódó pesti és szegedi foglalkozásokat szerveztük. Korábban évekig az utcaemberőnként és házat nevű csoportban dolgoztunk együtt. So we, uh, good goodnights, and I'm also, uh, I would like to welcome all of you. We, who have, uh, who are working uh, on funding an organization for homeless people, have uh, been involved in és Az utcaember önkéntes hálózatot 2004-ben alapította a humanista mozgalom két aktivistája, Szabó Anita és Nagy Nikolata, egyébként akik most itt vannak közöttünk és az volt ennek a szervezetnek a célja, a neve is arra utal, hogy lehetőséget teremtsen az utca embere, tehát mindenki számára a hajléktalanság elni küzdelemben. And that was a volunteer organization founded by two members of the honest movement, uh, Szabó Sapo Anita and Nicola Tanagy. They are with us tonight and their goes well really to give a chance to honest people to fight for themselves. Uh, nem, it, tehát hogy hajlitlan embereket is belér, de hogy mindenkinek, akkor ezt talán kicsit pontosítom is, hogy uh, az alapondozat az volt, hogy a hajlitlanság az mindannyin, és nem csak a szociális munkások év vagy más velük belük hivatásból foglalkozó emberek. Mm. So a problem the translation. So basically the main idea was that homelessness is an issue of us all so it's not just an issue of the homelessness or És ebben a csoportban küzdöttünk a lakhatáshoz való jogért, illetve kiterjedt szociális bérlakás hálózat létrehozásáért, illetve úgy azért, hogy általában a társam hajlik nemességgel alkotott, illetve hajliklan emberekre alkotott képen megváltozdom. And so in that group we fought for housing rights, for having uh, an extended network of social housing units to be established and also to change the mentality of this of society towards the us. És küzdötünk még elherjesztni nélküli a ellen, illetve a hajléktalan embereket sújtó kriminalizáció és uh, a köztörek kirekesztő átalakítása uh, uh, uh, uh, uh, ellen is. És ugyan időről időre együtt demonstráltunk hajléktalan emberekkel, azért a szervezet magát nem hajléktalan, uh, jó szállító egyetemisták és szociális munkások vitték and against criminalizing was really made up of middle -class, uh, students. és no, továbbra sem gondoljuk hogy a korábbi erőfeszítéseink értéktelenek lennének arra jutottunk hogy ezt mindezt nem szeretnénk úgy folytatni ahogy eddig csináltuk és nem szeretnénk anélkül uh, folytatni ezt a munkát hogy, hogy ebben a küzdelemben, egy olyan társalomért hallok küzdelemben, amelyet mi igazságosabbnak és testőrjesedbben gondolunk, maguk a hajléktalan emberek is vezető szerepet játszanak. And though we still don't think that these efforts were worthless. We think that the fight for a more just society should go on in a different manner. That is, in a way where the homeless can be the leaders of the fight for uh, their cause. És ennek az az oka, hogy azt gondoljuk, hogy az a méltóság tudat és a amit egy igazságosabb társa való küzdelem ad, az legalább annyira fontos, mint azok a materiális eredmények, amelyeket a küzdelem során elérhetünk és ez a mértősség és önmegszűlése, ez részben azból származik, annak felismeréséből származik, hogy a hajléktalanságnak társalmi és gazdasági okai vannak. Ez a so dignity, this dignity, and self-respect comes from realizing that homelessness have social and economic roots. És szemben az elátó rendszerrel, ami gyakran a úgy kezeli a hajléktalanságot, mintha a hajléktalanság okait a hajléklan ember viselkedésében, vagy hozzáállásában kellene keresnünk, és nem abban a, társ annak a társadalomnak és gazdaságnak a működésében, amelyet mi tartunk és amelyben élünk. And so, as opposed to the attitude of the attitude characterizing the homeless care system, which really acts as if uh, the roots of these problems were Uh, to be a hajléktalanság felszámolásáért és egy igazságosabb társamért való aktivizmus azon a fölismerésen nyugszik hogy a hajléktalanságnak társadalmi és gazdasági So as opposed to this view uh, we are convinced uh, that homelessness has social and economic ennek a, ennek a felismerésnek a jelentőségéről um, így írt Tamás annak a felismerése azonban, hogy szerencsétlenségünk és szolgaságunk többnyire független személyes vonásainktól, és ebben a balsorsban az emberek túlnyomó többségével osztozunk, mégpedig nem valamely embercsoport előre megfontolt szubjektív rossz következtében, hiszen a kizsákmányolás nem összeesküvés, hanem a tulajdonnal szemben és a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt véletlenszerű pozíciónk pozíciók Tehát ez a felismerés egyrészt gyógyír az irracionális szégyenre és bűntudatra, amely a szegénységgel és az alárendeltséggel jár azonban és jelent a kollektív So the realization that servitude is normally not rooted in a personal characteristics but uh and also it is something that we share with most people uh and not because it is the um the consequence consequence of some kind of Um, like the bad will, it's not a consequence of the bad will of uh, certain groups in society so exploitation is not a conspiracy but has to do with our random situation within the uh, social and economic sphere having due to our positions in uh, the social distribution of uh, work So basically this realization will be a cure for the irrational uh, shame that we have that goes in hand in hand with poverty and, and with uh, the position of, of not being in power. And also this realization will gives you valid knowledge about society and provides you moral uh, incentive to take part in uh, emancipatory collective action. Tehát, hogy a hajléklán embereket nem csak gazdasági és társadalmi kirekesztés sújtja, hanem minden mellett, miután például a lakhatásból vagy a megfelelő munkahetőségből kivannak rekesztve a társalom, még egy morális kirekesztés is sújtja őket, mégpedig avval, hogy azt mondja, hogy erről ti tehettek. So basically, the homeless are not just only excluded in a social and economic uh, sense, but also there is an additional moral sense of exclusion, which they have to bear és ezellen azt gondoljuk, hogy az ez, úgy út tudunk leginkább küzdeni, hogyha halálig van emberek maguk megmutatják, hogy csak azért, mert halálig még nem lehet velük valamit megtenni, és kiállnak a jogaiért, illetve másokkal szövetségesekkel együtt közösen küzdenek egy igazságosabb társulmivel. And a best way to actually fight is to make sure that they uh, act together and uh, they realize that just because they're homeless, you cannot get, you cannot do anything és fight És akkor zárásként még csak annyit mondanék, hogy most azt gondolhatjátok, vagy önök most azt gondolhatják, hogy mindez nagyon szépen hangzik, de hogy hát ez attól még nem fog megtörténni. És uh, egyébként nekünk magunknak is voltak ebben kapcsolatban aggodalmaink, de mindazok után, a foglalkozások után, amit nagyon sok uh, lelkes és elkötelezett, halléklán emberrel csináltunk végig Szegeden és Pesten, már nincsenek ilyen aggodalmaink, illetve kételjeink so még azt is meg, hogy egyébként halétvan emberek az az már korábban is volt, Ugye a rendszerváltás egyik jelentős momentuma volt, amikor van emberek elfogláták a déli pályútban, hogy ott lakást és munkát követeljenek. Illetve a Fedél nélkül utcalapot is hajlé egy hajléktalan ember, Ungi Tibor, alapította 1993-ban. Illetve a Vagyunk Művészeti Egyesület is no, tervésbé politikus, de nagyon, nagyon fontos munkát végez hajléktalan emberek vezetésével. és uh, Self-organizing among the homeless is not something entirely new in Hungary. Uh, back at the uh, time of the regime change, there was there were several sit at the train stations in Budapest. Also, without shelter, a magazine has been uh, established by homeless people, and it is edited and published by hom the homeless. And also, uh, there are organizations such as We Exist, which unites homeless artists and. Uh, tehát azt gondoljuk, hogy mindez a jogfosztottság és kirekesztés, ami a hajléklan embereket éri, az nem csak önkaladáshoz és elkeseredettséghez vezethet, hanem egy kis ösztönzéssel ö, felszabadító kollektív cselekvéshez és aktivizmushoz is. És a Picture the homeless ezért a kis ösztönzésért hívtuk Budapestről. So Úgyhogy és of hope in the sansadri uh, provide the right kind of support and that's why picture the homeless came to Budapest then this can lead to uh, a will to change the position of uh, is akkor a picture the homeless -t. egy kis videót fogunk megnézni az a, a munkájukról, és még csak annyit mondani kell hogy uh, hogy én is Tessa kint tanultunk az Egyesült Államon egy évig, és úgy ismerkedtünk meg velük, illetve volt alkalmunk néhány rendezvényüket, demonstrációkon is részt venni, és aztán egy amerikai alapítvány adott nekünk arra pénzt, hogy őket ide And so thus I would like to introduce Picture the Homeless. Uh, first of all we'll watch a short movie, um, but let me um, tell you that Tessa and I have studied in the States, and it is there that we met Picture the Homeless, and also we received Uh, financial support from an American foundation which enabled us to bring the guys from Picture the Homeless here in Budapest.